שיעור 29, חלק א', האוניברסיטה העברית בירושלים אני לומדת באולפן, בכיתה למתקדמים. האולפן שלנו נמצא באוניברסיטה העברית. אתמול שמענו הרצאה מעניינת על האוניברסיטה. המרצה סיפר לנו שהאוניברסיטה העברית נפתחה על הר הצופים ב-1 באפריל 1925. ב-1947 כאשר פרצה מלחמת העצמאות עברה האוניברסיטה לירושלים החדשה. שטח האוניברסיטה כולל את בנייני הפקולטות, הספרייה, בנייני ההנהלה, מכון בן צבי, המכון ליהדות זמננו ומעונות הסטודנטים. במשך השנים דבנו בניינים יפים ומעבדות גדולות. היום יש באוניברסיטה הפקולטות לרפואה, משפטים, חקלאות, מדעי החברה, מדעי הטבע ועוד. מספר האנשים העובדים כפרופסורים, מרצים ומדריכים, הוא גדול. מספר הסטודנטים באוניברסיטה גדל משנה לשנה. ליד האוניברסיטה נמצאת הספרייה הלאומית. בספרייה הלאומית יש קרוב למיליון ספרים. אני שמחה שאני לומדת באוניברסיטה. בכיתתי לומדים סטודנטים מארצות הברית ואנגליה. חלק ב', המרצה מספר. אתמול הייתי בהרצאה מעניינת מאוד. מה היה נושא ההרצאה? פתיחת האוניברסיטה העברית. מתי נפתחה האוניברסיטה? ב באפריל 1925. איפה היא נפתחה? היא נפתחה על הר הצופים. אבל היום היא בירושלים המערבית. מתי עברה למקום החדש? האוניברסיטה עברה לירושלים החדשה ב-1947, במלחמת העצמאות. אני מדברת עברית. באולפן שבו אני לומדת, נעים מאוד. האם גם תוכנית הלימודים מעניינת? התוכנית מעניינת מאוד, והתלמידים בכיתה מרוצים מאוד. מאילו ארצות הסטודנטים הלומדים בכיתתך? רוב הסטודנטים הם מארצות הברית ומעטים מאנגליה. השנה רואים הרבה מאוד סטודנטים זרים באוניברסיטה. נכון, הם באים לשנת לימודים אחת. את מכירה ישראליות רבות? לא, אבל ישראלים רבים. באיזו שפה את מדברת איתם? עברית, כמובן. איפה את גרה? אני גרה במעונות הסטודנטים. חלק ג' תלמידים מקבלים מלגות. שמעתי שתלמידים טובים מקבלים פרסים ומלגות. נכון, חברי הטוב קיבל מלגה בשנה השלישית ללימודיו. באיזו פקולטה הוא למד? הוא למד בפקולטה למשפטים. אני לומדת כ-25 שעות בשבוע. האם המרצים שלך טובים? כן, הפרופסור שלי לזואולוגיה הוא מצוין. איך שאר הפרופסורים? רובם בסדר. אמנם הפרופסור לבוטניקה משעמם קצת, אך הוא גבר יפי. האם את שומעת הרצאות באנגלית? אני שומעת רק הרצאה אחת בשבוע באנגלית, כל השאר כמובן בעברית.